לעיני כל הקחל. ויאמר דוד, ברוך אתה, אדוני, אלוהי ישראל אבינו, מעולם ועד עולם. לך, אדוני, הגדולה והגבורה, והתפארת, והנצח והחוד, ככל בשמיים ובארץ. לך, אדוני הממלכה, והמתנשא לכל לראש. והעושר והכבוד מלפניך, ואתה מושל בכל, ובידך כוח וגבורה, ובידך לגדל ולחזק לכל. ועתה, אלוהינו, מודים אנחנו לך, ומהללים לשם תפארתך. וכי מי אני ומי עמי, כי נעצור כוח להתנדב כזאת. כי ממך הכל, ומידך נתנו לך. כי גיירים אנחנו לפניך, ותושבים, ככל אבותינו. כצל ימינו, על הארץ, ואין מקווה. אדוני אלוהינו, כל ההמון הזה, אשר הכינונו, לבנות לך בית לשם קודשך, מידך הוא, ולך הכל. וידעתי, אלוהי, כי אתה בוחן לבב, ומישרים תרצה. אני, ביושר לבבי, התנדבתי כל אלה, ועתה עמך הנמצאו פה. ראיתי בשמחה להתנדב לך. אדוני, אלוהי אברהם, יצחק וישראל, אבותינו, שמרה זאת לעולם, ליצר מחשבות לבב עמך, והכן לבבם אליך. ולשלמה בני, תן לבב שלם לשמור מצוותיך, עדבותיך וחוקיך, ולעשות הכל, ולבנות הבירה אשר הכינותי.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 ובירושלים הלך שלושים ושלוש. וימות בסיבה טובה, שיבה ימים עושר וכבוד, וימלוך שלמה ונוא תחתיו. ודברי דוד המלך, הראשונים והאחרונים, הנם כתובים על דברי שמואל הרועה, ועל דברי נתן הנביא, ועל דברי גד החוזה, עם כל מלכותו וגבורתו, והעתים אשר עברו עליו, ועד ישראל ועל כל ממלכות הארצות. עד כאן ספר דברי הימים א.